kada nešto traje 65 godina onda to zaslužuje naše poštovanje a jedna studentska organizacija u Hrvatskoj postoji 65 godina riječ je o studentskoj odnosno udruzi mladih organizaciji mladih Aisek e, i s nama su večeras Marija Rode i Martina Brkić Cure dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Jeste se smjestili Jeste, jeste pod tremom? A, nisam više. <laughs> više ne. Sad kad je krenulo, sad je okej. Okay. Moram, moram spomenuti, evo, Martina Brkić je e, predsjednica udruge ISEC u Rijeci, a e, Marija Rodeju je kako bi to rekli, desna ruka, odnosno podpredsjednica zadužena za talent management ili ljudske potencijale, ili... jesam ja to dobro rekao? Tako je, ljeva ruka. Ljeva ruka. Lje, ruka. A koliko onda imaš još dodatnih ruku oh, uz nju? Još dvije. Još dvije, još dvije podpredsjednice. Podpredsjednik pod i da. Ono što, o čemu ćemo razgovarati je upravo ovih 65 godina ISEKA u Hrvatskoj, a ukupno 70 godina kao organizacije koja postoji. Što nam to pripremate za 65 godina? Pa za 65 godina isak u Hrvatskoj imamo posebnu svečanu proslavu 24.2. u Zagrebu, gdje će se kupiti svi naši stariji članovi ili takozvani alumni, te naši aktivni članovi, te ćemo proslaviti razlog zašto ISAK opće nastao u Hrvatskoj, te zašto je dan danas aktivno postoji. Hoćemo onda malo spomenuti našim slušateljima što je poan isak ISEC je najveća svjetska platforma za razvijanje mladih lidera kroz volonterske i stručne razmjene, te kroz stvaranje istih, to je onako najkraća moguća ovaj, definicija ISEC. Definicija i da, da, da. Znači, ako sam dobro razumio, dakle, vi kao osobe, ljudi, studenti koji ste u rijeci, vi onda privučete druge studente koje želite poslati na razminu i na taj način im dajete neko dodatno, dodatno iskustvo u CV, u, u životu, općenito ra razvitak. Također organiziramo projekte na lokalnoj razini koji pridonose razvitku zajednice te i osobama koje ga razvijaju i provode. Sjajno, hoćemo spomenuti možda neki od tih projekata. Naravno. A, aktivno provodimo projekt koji se zove World in the City ili ti ga grad u svijetu. Uh, projekt su... Svetog grada. Svetogradu, gradu svijetu. <laughs> Mala kasno za mene. <laughs> <laughs> Dobro, engleski su kasno je laku noć i tako dalje, je uh, l' to? projekta je da dovedemo uh, ljude kojima je Uh, materni jezik one koje će predavati na tečaju tako da naši građani rijeke mogu od izvano govornika naučiti jezik. Na primjer, u trećem mjesecu ćemo imati tečajeve njemačkog za samo 120 sekuna u roku od šest tjedana tri puta tjedno po 90 minuta. Odlično, super. Evo, e, predbilježite me, ja znam reći onako dvije, tri riječi na njemačkom i to je to ono što, što sam naučio ako usput pokupio. Ovo biti još neki egzotičan jezik, nekav kineski ili nešto takvo. Pa imamo u Šesto mjesec u španjolski, mm -hmm. tako da. A, a, I portugalski. Sjajno, sjajno. Evo, šprehaćemo i pričat španjolski i portugalski sve do ljete, ili tako <laughs> i vek? Da, meni se to jako sviđa jer pošto sad idem na razmjenu u Njemačku pa bi mi dobro došao da naučim mam, malo Bare Njemačku. malo, barem se predstaviti. Tako je. Pa moje sljedeće pitanje vama koje kvalitete tražite u vašim potencijalnim članovima? Da, pošto trenutno provodimo regrutaciju te tražimo nove članove za organizaciju, najviše što tražimo su samovjerenost, organiziranost, ambicija te volja za radom u timu, jer naravno bez volja za radom u timu teško da ćete moći napredovati u ISEC-u. I koliko trenutno brojite članova? Sad ne je 16. Mm -hmm ali želimo još nekih desetak, sigurno. Dobro, znači evo, kroz narednih par mjeseci, još barem desetak ljudi. Tak. Spomenuli smo taj VITS ili World in the City, mm -hmm. ali imate još i načuo sam Discover Kvarner ili kako bi to preveli, otkrimo kvarner. Što uh, to istražujemo. imamo? Istražujemo. kvarner. Da, u planu nam je uh, još jedan projekt, to jest još dva projekta. Jedan od njih je Discover Kvarner koji bi u uh, biti Njegova glavna uloga je da promoviramo uh, tradicije i neke, neka manja mještašca na kvarneru koja nisu baš... Na primjer, na primjer, koje je to? Potpića. <laughs> dobro, <laughs> dobro, dobro. A ne znam koja bi to bila manja, ali uh, želimo raditi sa turističkim zajednicama mm. da nam uh, u biti pomogno stvariti uh, taj projekt da bude što bolji kvalitetniji kvalitetniji. Došli bi biti volonteri iz druh zemalja koji bi ovdje kroz uh, svoje... Uh, kanale društvenih mreža biti promovirali, promovirali naše mjesto, da se svidi našim mladima ovdje. Ako imam dobru informaciju, to ni, neće biti prvi put da se Discover Kvarnera održava kod nas. Kako je to proteklo prije? prije 2015. se održava ovdje i mislim da godinu prije. Mm -hmm. o, onda se stopiralo na neko vrijeme. A dobro, tako to ide u udrugama. Moraš se posvetiti i drugim stvarima, da. pa se onda opet vratiš na nešto što je funkcioniralo. Osim toga, imate u planu i konferenciju. Tako je od petog točnije ćemo imati konferenciju gdje će uh, glavni uh, cilj biti uh, how to sell a pen. <laughs> uh, zapravo, uh, u biti ono što će biti glavna tema je će biti digitalni marketing i cilj nam je spojiti što više fakulteta da se pridruži i da napravite u konferenciju što boljem. Sjajno, evo ja vjerujem da će biti odaziv veliki i mislim da je to nešto što je zanimljivo ljudima. U konečnici svakodnevno, pa čak i nesvjesno, nešto prodajemo, sami sebe na razgovorima za posao, ne znam, u nekim odnosima cura i dečko sebe opet prodaješ, pa ne znam, trebaš prodati svoje znanje za ocjenu na fakultetu. Uglavnom je, neka prodaje cijelo vrijeme u džiru, je tako? Da, da, pogotovo sad. Pogotovo u vrijeme, u vrijeme ispita i još su nekakvi paneli sam naču u planu što nam to pripremate? Tako, imamo jedan panel planu u planu krajem trećeg mjeseca, ali o tome ćemo nešto više uh, kroz uh, neko vrijeme. Dobro, nećemo šutit ćemo, nećemo sve otkriti. Hajmo se onda odmoriti uz jednu glazbenu pauzu. Što slušamo? Što to slušamo? Under pressure od Queen-a. Ok, evo, pod pritiskom Queen slušamo i vraćamo se za koju minutu? Započeli smo intervju sa 65 godina je zaista mnogo i zaslužuje naše poštovanje na isti način vratit ćemo se nakon glazbene pauze. S nama su i dalje Marija Rode i Martina Brkić članica ISE kao u Rijeci, dakle predsjednica i potpredsjednica. A zašto ovih 65 godina spominjemo? Jer je 65 godina koliko Ajsek u Hrvatskoj postoji. Globalnost 70. Što bi čovjeka možda malo začudilo, dakle, samo pet godina je prošlo od prve, prve, prvog nekog organiziranog okupljanja unutar Ajseka do otvarenja Ajseka u Hrvatskoj. Obično mi na Balkanu onako zaostajemo za svime, ali evo, za ovim nismo puno. Nismo puno, ima puno država koje su, koje su bile nakon nas. Istina, istina da krenulo je sve od uh, više zapadnih i skandinavskih zemalja u Europi. Tako da nije toliko čudno što je brzo došlo do nas, ali drago mi je da je samo 5 godina poslije smo se mi otvorili. Ako me matematika ovdje. dobro služi, 1000 uh, onda je to bilo 953 48. Globalno, globalno i 53. kod nas. Poslije ratno razdoblje. Tako. Je li to nekako povezano sa samom srži Ajseka? Naravno da je. Ajsek je upravo nastao zbog toga da se konflikti poput drugog svjetskog rata više ne ponavljaju, da se baš tim studentskim razmjenama, kako bi rekla, šera kultura. Dijeli, dijeli, raspoređuje tako me, tako među kultura, da se u biti poznaju druge tradicije, religije, seksualna orijentiranost i slično i da se to smatra kao nečim što je posve Evo, držimo fige i vjerujemo da je Isaac i tu uspio već kroz prošlost, držimo fige da je tako bude i u budućnosti, pa mala kapljica sa svake strane kapne biće uvijek dobrodošlo. Baby steps. Baby steps malo po malo. A evo, mo možda, možda tako i ostane, ja se nadam, neće biti neki treći svjetski rat ne, ne bi trebao. Ne, nije <laughs> ne, poželja. <laughs> nije poželja. U ovih 65 godina Hrvatske, odnosno 70 globalno, vjerujem da je tu mnogo studenata kroz razne dijelove svijeta prošlo kroz organizaciju. Imate li neku brojku koliko je to alumnija, starih članova? A, nažalost, nemamo konkretno, mm -hmm. zato što <laughs> dosta su baza nekad ovaj... Su, nisu, nisu postojale računala, pa da, se to se negdje na ruke pisalo, da. Da, ali ono što se očekuje sad na, recimo, na godišnjici da će biti prekosto almomnija, mm -hmm. iako ih ima, vjerojatno puno, puno više, puno, puno više da, da, da. Da. <laughs> o, tako da vidjet ćemo koliko će se pojaviti, mi se nadamo što većem broju. Uh, je da to očekam ili željno iščekujemo, pa možete mi reći kako ćete malo to točnije obilježiti tu što godišnjicu malo neke detaljčiće a, nažalost, ja. a, oni koji su u organizacijskom odboru te večeri <laughs> ne, ne žele djeliti s nama i onda smo jako ljuti, ali su rekli da je glavni cilj da... Uh, se vrate na njihovo vrime, je li ti kao mm -hmm. uh, sve priče, počnu ona na vri, naše vrime. Ah, kad su oni bili studenti pre Polonije i svega ostaloga. A Cureo, malo ćemo se dotaknuti vas osobno. Dakle, kao ne samo kao članica ISEC-a, nego tko ste vi, što ste vi kao, kao individue. I onda nekako, zašto ste uopće u ISEC-u, što vas to privlači? Ajmo spomenuti na kojem ste fakultetu. Ja sam na ekonomskom fakultetu smjer International Business. I ja sam na Akademiji primjenjenih umjetnosti da. za grafiku ovdje u Rijeci. <laughs> I sad, ajmo se onda dotaknuti što vas je to potaklo da se priključite ISAC-u? Dva svijeta, ekonomija i primjenjena umjetnost nisu toliko srodni, a opet ste se našli u istoj organizaciji. Iskreno, ja nisam imala veliki motiv, jedno što mi prijatelj nije upao na intervju, pa ja kako pa sam kao, osoba... Sad ću ja da, kao ja to mogu i naravno sam to uspjela. <laughs> Stoga, motiv nije bio toliko pametan, ali odluka da ostanem bome je. I evo, već i koliko? Godinu i polu. Godinu i polu, ja si požalila? Ne, nijedno. To mi u većini, ma koga god da pitam, bilo kakvoj organizaciju, bilo kakvom projektu, svi mi kažu, gle, radili smo, ubijali smo se od posla ili ne znam, ovo i ono smo radili, ali smo u konačnici na kraju uživali u tome, nešto smo naučili i nije nam žao ni trenutka. Da, tako. Martina, kako je tvoja priča? Moja je malo duža. <laughs> Preko sestre, ona jeste bila članica ISEKA u Osijeku prije deseta godina. Uh, pa sam ja ono kad sam pisala fakultet, htjela sam nešto iskoristiti produktivno slobodno vrijeme. I onda sam sestru pitala sveko što ti je onaj ISEC gdje se mogu pisati. I tako sam eto ja završila na svom intervju i ostala ta par godina zagrižena za predsjednica. Tako je. <laughs> I jesi zadovoljna sa, sa svojim kako bi to nazvali, tim starima. Oduševljena, ali evo spomenuli smo tvoja sestra je bila članica u Osijeku, uh -huh. znači u Hrvatskoj postojite u nekoliko gradova. Tako je. Danas postojimo pet lokalnih odbora, iako prije bilo i u Opati, i u, mislim da, u džagu, da, da, i... prije, prije. Ali sad smo u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Mm. A, super. A, ono što bih vas javio ovaj pitati, a, s kojih i ostalih fakulteta dolaze članovi našeg aisec Imamo s različitih fakulteta, sa ekonomskog, filozofskog, a, bila je psihologija čak, Uh, sad je akademija mm -hmm. i uh, veleučilište. Super. Pa za zapravo ono prihvaćate sve, sve koji sve. imaju želju da, raditi da. nešto odlično. Jesmo li sve spomenuli smo spomenuli sve vaše projekte koje radite. A ima još je. Ima još ima... par koji, nam, koji su nam u planu, ali do tome možemo... O tome malo da, da. A one koje više zanima, mogu vam se prijaviti za nova članstva. Čuli okay. smo u prvom dijelu intervjua, tražite nove ljude. Gdje vas mogu kontaktirati, naći... E, mogu nas lajkati na Facebooku, stranica ISEC Croatia, ili nas mogu zapratiti na Instagramu, u profili ISEC Rijeka. Ja sam siguran da će, evo, naši slušatelji to i učiniti, pronaći vas i onda se u konačnici prijaviti za članstvo. E, Imamo li neku poruku za kraj? Prijavite se. <laughs> <laughs> Samo dajte. Ne možete znati što gubite dok se ne prijavite, je li tako? E, tako je istina. <laughs> uh, cure, hvala vam puno na gostovanju, dragi hvala slušatelji. Bili su to Marija Rode i Martina Brkić, članice uh, organizacije Mladih ISEC, uh, konkretno u Rijeci, ali evo i globalno. Cure, hvala vam još jednom i čujemo se neki drugi put. Hvala vam. Hvala baba.